الحمد لله نحمده ونستعده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد من عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون وبعد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى صلى الله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال, Zahvaljamo sa Allahom i na početku i na kraju Alhamdulillahi Rabbil Alameen Kad najljepša dola i koja pripada samo Allahu neka uzvišen kojem se nikom osim njemu ne zahvalje Salamati salam učijemo Rasulullah Muhammadu sallallahu alaihi ve sellem njegovoj časnoj poruci svim njegovim drugoj mashabima svima koji ga slijedi do sunnjega dana Allaha Da svi Nasljeđujemo budemo na toj stazi do putevu naši potomci ta staza je džemnetska staza taj put tvorim džen Prije ovdo proučenih ajeta Allah dželle şanuhu kaže pozivajući je vjernici Allaha se bojte pravom pobojaznošću i ne umirite drugči osim kao i kaže Allaha se bojte i budite savni mako i su iskreni Kazao Allah poslanih Muhammed sallallahu aleyhi ve zaista se djela cijene prema niyetima I zaista će svakom pripasti ono što i na ovu miru. A zatim, poštovani džemate cilje na braćo po islamu, ušli smo mjesec Ramazan i mjesec Ramazan kojeg zovemo najdražim gostom ušao je u naše kuće, u naša doma. Nadam se da ćemo ga upustiti u naša srca. Ovo je mjesec koji nosi velike blagodati, svaki je hajri u njemu. U njemu je počelo objavljivanje Kur'ana. U njemu je bila pobjeda na bedru. U njemu je bilo osvajanje meke. Ovo je mjesec ibadeta, zikra, mjesec dobe. Kaže Allaho poslanik, salallahu alaihi wa sallam, trojici se ne odbija doba. Onome kojim je učinjen zulum, odnosno mazlumu, pravednom mladaru i postaću, I Allah J. J. J. kaže, odazvat ću vam se makar i poslije određenog vremena. Znači, ta doba je Kabul. Pa kad postite molite Allaha za ono što vam treba, Allah će vam dati. I tražite zaštitu od onoga od čega strahujete, Allah će zaštiti. Sam izraz Rababan ili Ramazan dolazi od riječi Rababa, što znači ispucala zemlja uslijed sunca asocirana postavčeve usne koje im iskucaju kada posti i odatle je Ramadhan ili Ramazan, kao ga Mjesec Ramazan je podijeljen na tri dijela, svaki po deset dana. Prvi deset dana u kojima se sad nalazimo jeste Rahmet ili Allahova milost. Drugi deset dana ili druga trećina jeste Makfiret ili Allahov oprost. I zadnja trećina posljednji deset dana i noći koje su naročito vrijedne jeste doman ili sigurnost od Allahove Đelešanu kazne. Jer Allah Đelešanu mjesec u mjesecu Ramazanu oslobađa Đehenimske vatri. Kada naslupi prva noć Ramazana kaže Allah u poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dženecka vrata se otvore a Đehenimska se zatvore i vezuju se šeitani. Pazite koja je to blagodana. Dženecka vrata su otvorene i pozivaju sebe da se uđe u džennet. Džahnemska zatvorena. Kao da se hoće reći, ne možete vama, nemojte vama. A šeita i se vezuju. To ne znači da ih nema sad u Ramazanu. Oni i u Ramazanu dijeljuju. U Ramazanu, nažalost, ima zla na zemlji. Ali nemaju takav utjecaj na čovjeka kada čini zlo, kao vam Ramazanu. I zaista u Ramazanu vidimo da su ljudi pobožniji i bliži Allah u i da se manjaju zlažini. žiniti. U Ramazanu jedna na fila braćov ravna je farzu kojeg obaviš van Ramazanu. Zato što više na fila obavite. Klanjajte. Zikrite. A jedan farz u Ramazanu ravna je 70 farzova koji se obave van Ramazana kako nam to poruči Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallam. U ovom mjesecu Allah želi da nam oprosti Tu nismo vjerani. Allah dželjšanu želi doprostivu mjesecu. Jednom pridukom prilukom Rasulu la ve levesednem se penjao na mjegu imao tri stepenika. I rekao je amin, zatim ponovo rekao amin, i zatim ponovo rekao amin. Tri puta je to izgovorio, nikad ga prije ni nisu čuli. Da je to ukazalo. Pa ga upitaš ashabi koji su bili značiženi da nauče šta je vjeran, Ja Allah, zašto si govorio amin kad se penjao u stepeci? Pa je kazao, Allaho poslanik, ali ih i saljati u oselan, došao mi u velik Kad sam bio na prvom stepeniku, rekao je, neka je daleko od Allahove milosti. Čovjek kod kojeg njegova majka ili njegov otac celi oba dvoje dožive starost, a to ne bude razlog da ga Allah uvede u džanet. Pa sam rekao amin. Zatim je rekao, neka je daleko od Allahove milosti. Muhammede, ona u čijem se prisustku ti spomenješ, a on ne donese salavat na tebe. Pa sam rekao, amin. I zatim je rekao, nekaj je daleko od da Allahove milosti čovjek koji doživi Ramazan. I Ramazanu prođe, a to ne bude razlog ili sebe da mu Allah oprosti. Pa sam rekao, amin. Znači u se nudi oprost braćom, a oprost je nešto najveće. Nesumnjam kada vas pitao da imaš mogućnost da moliš Allaha za nešto šta bi molio, da jela uslišao nesumnjam da bi malo ko rekao molim te Allah za oprost. Bogom bi nešto tražio. A kad je razovola sa selam bi upitan sve žene iše radijallanha Allahov poslanica ko je večeras Lajlel Kadr šta da molimo Allaha dželešanu. Pa što ona je bila nerotkina, nije imala djece, nisu bilo nekom materijalnom stanju, bila je oskudica. I pa kaže joj Resul sallallahu alejhi Moli Allahumma innaka anta al-Afu al-Karim tuhib al-Af fa'furna. Господар, ti se prašta, koji je plemen. Moliš oprost, pa nam oprosti. Jer osoba kaže, učinici traže nje oprosta je najveća stvar i to je najbitnije. Traženje oprosta od Allaha Allah bizi šani poziva, ste robilla. Ja ehuha allazina amanu, o vjernici, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَتَّكُمْ O vjernici! Propisio vam se post kao što je propisao nima prije vas, da biste bili bogobojazni. Vidite, Allah je lešanud. Nije pozvao يَا ja, أَيُّهَا O ljudi! Niti je pozvao يَا ja, أَيُّهَا muslimun, O muslimani! nego oblađa da žanu upoziva ja i u heledine amenu, o vjernici. Znaj, gospodar uzvišeni, da će se posto odazvati, da će postiti samo mum Samo pravi vjer. Ja i u heledine amenu. Kuti bi ali ikumu sijam. Propisujem vam se sijam. Ova riječ sijam, brato. Post. U stvari znači sustegnuti se od nečega ne prilaziti tome. Sijan se kod nas provodi kao post, a sijanju stvari gladovanje, neuzimanje hrane. I to smo rekli, zna kada, od zore do zalaska sunca. Šta želi li ima mlađa Lešana? Želi da nas približi melekima. Jer meleki ne jedu, ne piju, ne raznožavaju se. Insano je tokom posta zabranjen jelo piše i odnos. Dobrom domaćinu, kada bi pokucao na vrata, on će te pustiti u kuću. Reći bujru. Dobrom domaćinu. A zamisli šta je kad pokucaš na Allahova vrata. Pa su pitao Allahov posliniča kako se kuca na Allahova vrata. Pa rekao glažu, saun, post. U stvari čovjek kad posti on kuca na Allahova vrata. I ta će se vrat otvoriti. U džene tu ima osam vrata na koja se ulaziti. Jedna od njih su i samo će postaći ući na ta vrata. Samo postaći, nikom neće biti ospuno dolaziti na ta vrata osim onome koji je postio. On će u črne tuči na vrata Reijana. Opitali su jednog pomožnjaka, zašto stalno postiviš? Pa on rekao, zato što mi je pet razumom obdarenih ljudi, na moje pitanje svako odgovorilo glav. Pitao sam ljekara, Koja najbolja metoda liječenja? Rekao mi je glav. Pitao sam filozofa, koja je metoda tvoja? Pa si postigoo mudrost? Rekao mi je glav. Pitao sam alima, koja je tvoja metoda? Pa si postigoo znanje? Rekao mi je glav. Pitao sam pobožnjaka, koja je metoda u pobožnosti? Rekao mi je glav. Pitao sam mladara, koje je najslađe jelo? Rekao mi je ono u koje dođe poslije glavi. Allah Đelešanu ne obećava preko svog poslanika sa lovselem nagrade. Svako djel. Resulosti sve kaže, će svako dobro odijelo biti nagrađano deset do sedamstotina puta, bračom. U Al-Baf ukefira osim post. Za post, Allah Želešanu mu kaže, Esau Muli, post je moj! I za njega ću posebno nagraditi. Znači, oni ulazuju u kategoriju deset, deset do 700 puta. Nego post je posebna nagrada. Zašto? Čovjek ustaje na sebu dok drugi spavaju. Zatim, posti dok drugi jedu, dok drugi piju, dok se drugi naslađuju. Zatim, Allahu Čelešanu čini dovu tog posta, zikri. I Allah će za to posebnu nagradu dati. On to radi, a nije vidio Allaha Čelešanu. Nije vidio Allaha Čelešanu, vjerujući u njega. I zato je posebna nagrad za post. I to je velika blagodana. Kad žela Čelešanu, Kutiba alaikum usijamu kemaa kutiba ala min kablikum. Propisujem se post kao što je bio propisan ima prije vas. Braćo moja, jedna je vjera kod Allaha Đalešanu. Post je bio propisan i ljudima prije nas. I oni se so zvali muslimani, ta vjera Islam, to je ta nit. Allah nije objavio deset vjera. Nije objavio ni dvije vjere, to je jedna vjera. nije Njena suština je la ilaha illallah. A šarijati, vjerozakoni, mogu biti ražni kod poslanika. I oni i prije nas su imali post. I znate da hrišćani danas postaju. I danas oni imaju neki post, ne uzimaju masnu hranu kada poste, to je njiho post. Kada prekiraju post, mrse se. Pa ja ne volim da čuje muslimana koji kaže da se mrsimo. ili da je mrcimo se, to nije naš izraz. Naš post nije mršenje, mi kad prekiramo post, kažemo i ftarimo, mi ftarimo sa prmama, to nema veze sa mrsom. I ftarimo s vodom, to nema veze sa mrsom. Zato taj izraz, mrsimo se, nemojte, koji nije to naš red ste iftario sam, prekino sam post i tako dalje. Le'allekum tete kum. Sve vam je ovo propisano, braćo. Sve vam je ovo propisano, mumini. Allah Želešanu kaže, le'allekum tete kum, da biste bili bogobojazni. Od Allah kaže, le'allekum. To znači možda, može biti. Jer znala Allah Đalešanu, da mumini, iako hoće da posti iskreno, zadesi se tu nešto što mu možda pokvari post. Samo post pravi mumina će biti primjen. I to će biti pravi post. Ovo znači da biste bili bogobojazni, da biste bili bolji, da biste bili kvalitetniji, da biste bili bolji insani, da biste lahu bili bliži, Sve je to, le alekum teb e takva zaštita, bogobojaznost, takva nije na jeziku, takva nije na riječima. Nije to ja se laha bojim kad čovjek kaže, a dijelima svojim pokazuje se ne boji. E takva haunah kaže Rasul Sallam i pokazao svojom rukom, prema prsima, tri puta. Ovo je rješenje za nas, Braš, rješenje za naš narod, rješenje za brošnjake, rješenje za sve muslimane, rješenje za Bosnu i Hercegovini. Spominjem ovdje Bosnu i Hercegovini koja grca o problemima. Zašto? Nevaljuju nam političar, nije tašno da narod. Kad se narod promijeni, da će lahko bolje političare. Vrlo malo ljudi posti, još manje klanja. Još mu hajro da laha do laha Možda bi ga dobro kao mi smo čafiri. Mi ne vjerujemo Allah. Možda bi laha dao ti malo dnujavku i to je to. Ali kaže ja sam musliman, a hoćeš da živi životom čafira. Nema tu pomoći od Allaha, šama. Zato nema haj. Sve dok se ne pogreš po, popravimo. Innallaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah ne zna što će se taj narod ne izmijeni. Kvalitativno. E to je to. Le alecum ter tecum. Post treba povesti ka tome. Pa će malo da bolje političari. I bolje ljude. I bolje vođe. Do tada, samo muk. Le alecum znači da bi insan bio insan enehajvan. Da bi insan bio bolji kvalitetni. kvalitetniji. E, poznatana priča, boli je navest, možda neki ne znaju, o babi koji odgajaju svoje dijete. Međutim, mladić je bio Asija, neposlušan bav. Tako da mu je bavo govorio, nikada o tebe insana. I ovaj mladiš, tamo s nekim 15-16 luna mu to dojadilo i odlije svojim putem. Priključi se jednoj voljoj jedinice, bio je sposoban za vojsku, to je bilo za Tuskovo vakta, i przo napredio u službi. To ođe čak do čina paše, do generala. I jednom takvom pohodu prolazi ispod mjesta u kojim je rođen, u kojim živio njegov babo. I za barem vojnika otišao tu tu kuću dovedi mi tog starca. Posle kak muta taj vojnik dovodi mu babu. Kažu on svom babi, poznaješ li ne? Kažu val ne Boga. ga babu. Kaže ja samo naj tvoj sin za kojim si rekao nikad od tebe insana. Evo vidi kaže star. A kaže ti stari. Ja sam to rekao i sad kaže nikad od tebe insana. Ti možda si postao paša, ja nisam rekao da ne bi A za mnogo neš biti insan. Jer da si postao insan, ti bi došao po mene. Pa bi me fino ispoštao, pa bi mi nazvao selam, pa bi me poljubio u ruku, pa bi me dobeo ti vojstva ako hoćeš da me pokažeš njim. Ne bi štao kaže ovog Mladić, Još nisi insan i mislim da nećeš njim biti. Ramazan, post od nas hoće da napravi bolje ljude. Jer onaj ko posti, a izađe iz Ramazana isti ili gori nego što je bio na početku, od njegovog posta nema ništa. Post hoće da suzrežimo svoj jezik da sudržimo se od ružnih riječi, od gibete, i ko posti, ne može da govori ružne riječi. I kad hoće da kaže nešto, treba da se ufati, da prikoči, da se ujede za jezik, da te već rekao da sobna pokaja Allah, Žadašana kaže, ja posti. I postane sa srbom kaže, ako te neko uvrije, Jurana, dok postiš, nemoj mu odgovarati, nemoj se svađati. Mnogima je to teško da se ne posveđaju. Kaži, ja posti. Ja posti. I to su neke poruke ovog mjeseca posta, mjeseca Ramazana. Molim Allaha Đalešanuhu da je za ovog Ramazana izađemo bolji, bliži i draži Allahu Đalešanu kako bili kako smušli ovaj mjesec. Molim Allaha da je za iz ovog Ramazana čisti od grija. Molim Allaha da ovaj Ramazan bude preporod naših duša i da Kur'an koji učimo ovom mjesecu Ramazanu bude prolječen naših srca. Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmein. Poštovani džemaate, poštovana braćo, danas je naša redovna serija sioni koji mogu se odazvati kao što svaki put kažem, pomoć ovaj projekat ovog džamata koji tek staje na svoje noge da ih alarma za šansu šestokona nagrada. Svaki kai Ramazanu, Ramadanu rekao sam je višestruk puno veći nego Ramadan. Svako udjeljivanje Ramadanio puno veće nego Ramadan. Pa se to osobina genetlija, pa junci oko onih koji udjeljuju. Pašao Muhammedov selam kaže, "Wallahu fiyani al-abma abd, kana abdu svom robu dok je taj rob na pomoći svom bratu. U ovom slučaju radi se o onom džamate, onih instituciji. I pašao Muhammed da Muhammedov selam narod što bio u mjesecu Ramazana. Tu ćete vidjeti i apel od naše braće iz Sirije za pomoć tom narodu, o čemu ću i pridući put, inšala, nešto više kazati. E, također, o, prije dvije džume, dva petka, rekao sam i obeć o samdove, spomenuo samdove koji govore o čušćenju na pravom putu, odnosno sretnom, hajde, za rašetku života, imat ćete ovdje priliku, znači ne zlazi žamije, da uzmete te dove na jednom papiru. I ono što je posebno, naš džemat će znači i petkom i subotom nastojati organizovati iftare. Uh, ovog vikenda i petak i subota i nedlja će biti iftar ovdjevrać. Večera sa kobolda je džematski iftar organizuje naš džemat. Sutra inšala poseban moj apel, maks uz na iftar koju organizuje naš vrijedni hađija džematlija Mehdiane Zirović. Znači da se sutra inšala odazovimo. Sutra. Ona tam onda se nismo razumili, ne, ne sutra, nego ona tamo. E, I još jedan iftar koji će biti, u, onda sutra ćemo u rad drugi iftar, znači ovaj što biti u nediju, treći, on je sutra, ko Bogu, znači, u petak večeras, i sutra je iftar koji će organizovati e, grupa znači, džematlja da, na čelu sa, sa vašim imamom, znači zajedno ćemo, znači, sutra organizovati iftar. Ima ćete jedan list koji će jedan džematlja, Samo stavite, znači, crtu, ako želite da dođete, da znamo koliko ljudi će biti prisutni. Znači, ako dolaziš sam, stavi jednu crtu, ako ćeš povesti ženu, stavi dvije. Ako imaš dijete koje može povesti na iftara, znači, stavi treću. Znači, da znamo, da računamo kog ćemo iftara naručiti. Da vas, sallahu, da šamo ga. Molimo Allah za svaki kaj. Allahumme salli ala Muhammed in wa ala ala Muhammed. Kemah salli ala Ibrahima, wa ala Ibrahima, ikhamidu neđidu, wa ala ala Muhammed يا نادى خير البركين مولانا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا انا نسالك الجنه بما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل انك رب العالمين انك سميع الدعاء الله. اللهم اننا نسالك من كل خير ما سالك منه نبيوك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيوك محمد صلى الله عليه وسلم Wallahumu sta'alu aleyke balag, la hawlu, la kubati, la bike, ya Allah, ya rabbi, l'alamin. Bražno, ne zaboravite dobu za muslimane, mazlume, kojima se čini nepravda, zulum u Siriji, u Egiptu, u Palestini, Burmi, svim krajima svijeta, doba u mjesecu Ramazanu, kod Allaha, dobašanu, tabu. Innaullaha ya'munu bil ardi, wal ihsani, wa itaa idil wa yanhaa. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلهم تذكرون رقم